معرفتی وجوه الوقوفی علی المراد فمعرفت ده طرق و ده وقوف ده مجتحید کی علی المراد فمانا مراد ده نظم دی غرنه شروع کا علی المراد لذیه نظم د قرآن یو دا. مانا مراد دا داغی مانا مراد دینا مجتهد چیزان ځان یو زمونږه او استستاسو ل تر جم ده ل ص ده تر جم ده هغهه نه دی چې د ایيات کې حکمې في حکې عملي کوم یو دی خبره باندې پو شوي یو ظاهر نه معلومیږي هغېې چې کمو اتحاد تاجو نشته بل دا دی چې یو غیر منسوسی مله ده او غ آیات د ایيات غواړي نس کې نشتا عواقر دیاتنا دی رااستل غواڑی وقوف د مجتہد دا مطلب چې په اغه معنا مراد باندې مجتہد ځان سکی خبری چې دې ځان خبرین په کوم کوم طریقو باندې و خبرې وجوه العالم او کوم کوم طریقو باندې ځان سکی خبری نو اغه په جندل دا قسم رابعه د معرفت لار العالم دا غړي مرغستو ده خبروانی پوسوی د نظم یو معنا سزا مراد ده دا اغینا زان خبری سو کو مجتحید دا اغی زان خبرو لو ترک تی سو دی ترک تی آغا ترک پی جندل تقسیم راوی آده خبروانی پوش وی. نو کله ظاهر نس کی معلومی گی می عبارتون نس کالا معلومی گی چلاولی ولنوی خو اصلا کا دا املوکو طول کی تی نسکی گی معلومی گی سیدہ سپا طول کی املوکو این دا که نا سردی تور املوک خوالده تور املوک پیجه نی یا اللہ تو بیتیو باسه دا گرونو خلکونا تا پوسکاو از سردی چی تا بل سردی سر ناز کنو باد تی تیری نو دیر بد بویئو اگر تایوی لکوی سا چای سر سخوالده دی اگر ته ما خوصوار تور املوک خوالده دی وی خانو دا بیا زکا تور املوکی چې تا خوالده اینو ګګو داسې ترکوون خو ې خواند په کې راغې شي تر چې د داسکرل نو ګګوټو سو کانګوټ نو دو دا سر رو غونته کې په خونو کې دی کا کوو و ما ته تلی ما تهسهکی تلی دې نه مشهور شووي دا دا مللوکو ټول کسه شوي دی راغلی نو کله کاله خبر دا مللوکو ټول کېسه شي را شي د د ته اشاره تون نهي سو کله وخبر عام سره بالو ول شي لکا مورو پلار د څه کمنو اوف قدر موایا مطلب پف قدر موای نو کنزلو تا کا ما کنزل په طریقه ولا شو معنا شو دي ته دلاله نسوي سو ته دلاله نس او بل چې دا کا معنا دا د سې کیږي نه تر سو پوری چې د غپټ راستلی نهي هغه پټ ته اقتزاون دا سلوور طریقې والرابع في معرفه وجوه الوقوف على المراد سالورن تقسيم په معرفت د طرق او د وقوف د مجتهد کده په مراد د دغه نظم او هو و ان کان فی ظاهر من صفات دادفته دا دا سوال کی سوال دادی چې دا, دا خبرې دل د مجتهد د کتاب الله په قسمونو کې شماري بیا نو خبرې دل چا شو نو مجتهد شو دا صفات د دا چا شو مجتهد شو د قران په قسمونو کې سلا شماري جواب چې دا کله مجتهد تزان خبر کی توبه سوال چې دا د حکم مجتهد جوړ کړي که حکم نسبته پچاته کیږي قران ته بكي کنه چاته چې مجتهد د قران د آیات نه دا حکم سکو معلوم کو نو حکم نسبته پچاته کیږي قران ته بكي نو زکه کومو د چا شو وين کان فی ظاهری من صفات المجتهد دا سوال شنو جواب لکن هو یقول الی حال المعنا و واسطه دی له لفظ راجی راځي حال د معنی تا او په معنی په واسطه باندې لفظه ولزا کیلا ان هازه تقسیمه لمانه دون لفظ زګه زنو خلق ویلو شردی تقسیم کې ډیره دخلې چاله ده معنی له واسطه ور دي استدلال په عبارت النص به اشاره ته او به دلالته او به اقتزائه لانو مستدل زګه دلیل نیون کې کدلین نیوی 5000 5000 5000 فنظم پینکانه مسوقن کدا چاله ول شوې نو په هو او کله ویچاولاو له شوی نه اشارهتون وای لم یستدل بالنظم بل بالمعنا که دلیل په معنا نیوین بیا به خالی نی که دا چې کمنو په لغت سر معلومیږي خقاره ودلاله النص او کنا پاغي باندې نظم موقوفي هغه عبارت څه دی وقوف یا اقلن موقوف یا, یا شران څه وی موقوفي حدیث ابتزام فا این کانا منهو بی عصب اللغت فا او دلالتو نس و ایلا فا این توقف علیه استحادتو نظم شران وقلا فا او اقتضاو نس و ایلا می توقف علیه فا او ملی او کن نظم بی موقوف نو مداغد وجوه فاسدهو نده علام آسای جیو انشاءالله تعالی و بار معرفت هادی لقتام قسم خامس گور ایرونو زب دی تاریفونو کی او پا وجد حسر کی تفصیل نکوما خبر بان پوشوی د دې تفصیل پوره پوره خبرې را روانې دي صحیح ده او سشکال د شيشکانو اړیدا سبقونه وایو دا که بیاو مسله جوړیږي اس به ځای خبره نه کوي خلک ځای په ځای باندې بکیخه سالور تقسیماتو شو کنه سو سو اقسام بكرهل شل دا یادوي بده خبر نه نه سپک پیم نه خاري په دې عزت مند خاري او نه صفای کې څوک ته پوسو کې نوم ته یاد لکه ب عزت لکه اجلي مال نه دي دا یاد دووي لکهه ما خو یاد دو لکه دا کنزل دي ما تم پهته یا دوول ټک نه کنزل لي خو ل زر دی کنزل نه مجرور هم د دی ماپ ما مخکې وختره ملااجون ص راغ ووي را صاحب د منار چې څلور قسمونه خدا شو سلور تقسیمات خو دا شو خو یو پېنظم تقسیم دی چې د ټولو ته سر شامل دی دا تقسیم نه اصل کې دا اصل کې طریقې دا بحث تا چې په دې شلو کې شل اصل وختان نه کنه نو په دې هر یو کې به پنځو خبرو خیال ساتل غواړي په هاري یو کې به پنځه پنځه باسون کول نمبر 1 بس معنا لغوي څه ده دا خاص معنا دا خاص معنا اصطلاحي دریم صحیح شو دریم دا خاص حکم څه دی دا خاص و کوم څه دي تکا سره مرتبه په خاص څه او سالورمو هغه چې کم دنو دا دي شدې تعرض بل چا سره صحیح ده نا نو ترتیب به کمی ته تعرض په ټیم کې کم کم چې کم دنو سره کوول شي راجه ګرځول شي ته تعرض په ټیم کې وا کم کم چې کم دنو سالور خبر شي سو نو پ دې نظم تقسیم کې سلور سي زونرال شو نو مطلب دا دي چې په هر یو شلو کې سلور خبرې په جندل څه شو ضرر شو اتیا خبرې په جندل څه شو ضرر شو دا کتاب الله شو لکه دا خاص معنی لغوي څه ده په خاص معنی اصطلاحي څه ده که دې کې دا خاص حکم څه ده په دې دا او کچرته کې دا خاص بلچا اثر تعرض راشي نو ترجیبه چا لوي ی وااز خس نه لکه د نور یو بر سرته را شي تاوز را شي نو ترجی به چاالله پرمللاجیونتهبوي معنالوغوي خو یوې نه د مایان ک خپ بنا به نه و دو دو ویلليدي خو ک نه دي بر را باې پوهشي یو سری خپلی ښېته کنزل کولوکانه داسې په کنزلو کې ورته سر داسې د جمعما کنزل و کولو کان نه چې داسې داسې دی کوم کان خص ورتهسې کا نو دی مې وای او کوي نه لکه خبرهان سی کل غواړي داسې کور غواړ داسې کل غواړي خواې و کوي نه د لکه دا ویللي دي چې دا سلور خبرې په هر یو کې پې ژندل په خو معنی طلاحی د ټولو بیان کړی ده دا, دا یو کاری صحیح کړی دی جو دو خو کمیم د ټولو بهیان کړی دی خو کمیم س کړی دی معنالو چا بیان یا کړ نه او دا ترتیب نه تاروس پټم کې وق کم مقدم کې کې کمبا خدای په ظاهر نس مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابهه تقسیم سهاني نه نه فاقي کې بيان کړل په نور دګه بيان کړل نه دي سيدا کنا لکويلي دیو کړی او بعد معرفت احاذ الاقسام قسم تنظم يشمل الكل چې دا شامل نه ټولو تا اي بعد معرفت احاذ الاقسام 20 چې حاصل شو د سلوو تقسیماتو نه تقسیم تنظم لو کلله من لشرین وه ارربتون زن معرفه مواض یعنی معرفت, معرفت د لغوی ماه د د مواې هم نه کم دی د چاه را وتله د ځای لغوی ماه و معی اصلای نه و ترتی احقامامې هم حاض تقسیم ور اربات اقساامین ور قسمونه دي معرفه مووا ما هو اشتخې حاض لاقسم وهو لکه داس سر چ لب زل خاصه مشت من خصوسه لک لا ون د بلې به تا ووو الانفراد و این العام مشتق من العموم و هو شمول و قص عليه قص علیه دا غشان دیتل اسوارا و معنینا مراد صدی المفهومات الاسطلاحی اگر مفهومات صدی استلاحی وحی لکا ان الخاصة پی الاسطلاحی لبزن و زیال معنان معلومین اکداز مثال شو الانفراد و هو منتظم جمع من المسمیات ترتیب سو مطلب دی و ترتیبوها امارفتو ان ایوها یقدم عند التعارض چه کم یو با تارز پتیم کسی کی گی کن قدم کی گی مثلا ازا تارز النسو النس و زائر نو یو قدمون نسو على زائر و هم مانا اے ان ایوهما قطعیون و ایوهما زنیون و ایوها واجب توقف فکم یو که بودری کسی بوایی نا واجب توقف فائزا زوریبت نام فلخاس قطعیون و لام المخصوص زنیون والمتشابه واجب توقف خبر پویی که نا. نامی سال ندیا نا فائدہ ضربت دا شل کی سمونه په دین اتیا شو سو شو اتیا بلک اتیا خبرې پیژندل سو شو سو خبره اتیا د دې کتاب الله لنډ خلاصو شل کی سمونه دیو پیژندل بل د لغات کې دا تو اصطلاح کې تو حکم سره د تاروز رشی کم مقدم کې کم وخر کې به مثالونو ہدایات که نه به مثالونو نو هم بلک سنا اصول تعالم کې تاسو شي و په نشوي و یذ ذ ربت هر کله چې س سره بور کی د شلو اقسام لپاره دا سلورو کې د ابو اوګردیہ کیه و تخسیمات بینزو دا غو د ټولو مليانو نتاخ خلاف او خلکوې تقسیمات سلور دي تاسو کړو مروی hazardous تخسیمو ليس فلواقع تخسیمه للقران دا د قران تقسیم نه دی بل تخسیمه لاسامی اقسام القران بلکې دا تقسیم د اسامی او د اقسام د قران موقوف علیه لتحقیقها و لهذا لم یذكره الجمهور د دې وجه جمهور و اینما وقت راو پخر الاسلام دا بیدد دا پخر الاسلام ملی سب ده. و تا بی اول مصنف. ولیکن پخر الاسلام اغویل دی او کردی دی. اغویل دی او کردی دی. دویل دی, دی, دی او کردی نی دی. ولیکن الاسلام لم ما زکران هر کلیچ دا زکر کړي دي دا تقسیم پی اول کتاب نو سلکه پی آخری هی علا ثنتی هی. دی ترخیر پوری پخپل طریقه بان بیاسه ده. چلی دل ده وزکره کل من موازیېول معې و ترتي والاحکام پ کول ل من نه لختام په ټولو کې دا سور واړه سکي دي وال مستې پسسې ویللي دي خو ان نه معذاکرل معې والکام فقطه زییک کړي دي او مواې بلکلې دي ذیک کړي وزکرت ترتی په وا فقط سوم به ل ماپارغه سبق شورو شوخ یا شارسی پرسی پر, سی پر.